إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتننا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقال لكم منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعالى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلاله وكل ضلاله في النار ما شر الإخوة المسلمين. Para pendengar radio rajah, Bismakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmatnya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya dan kembali kita <coughs> bersyukur kepadanya yang telah memudahkan bagi kita. Untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Pada pagi hari yang ini, kembali kita memuji Allah Subhanahu Wataala yang telah memperkenankan kepada kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kajian kita tas al-fikhl akbar fikih atau pemahaman Islam yang agung yang paling besar dalam agamanya, yaitu mempelajari Keindahan nama-namanya Dan kempurnaan serta kemuliaan sifat-sifatnya InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini Saya akan mencoba membawakan kajian Membahas tentang Segi kemahindahan Segi-segi keindahan yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna Nama-nama Allah SWT yang maha indah Tentu saja Membicarakan tentang kemahaindahan asmaul husna, bagaimanapun pujian dan tanjungan yang kita tujukan kepada Allah, bagaimanapun indahnya bahasa yang kita sampaikan, panjangnya lafadz yang digunakan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang sebenarnya. Dialah yang maha agung. Maha Luas Rahmat dan Kebaikannya Dialah yang Maha Terpuji dalam semua sifat-sifatnya Bahkan Pujian makhluk bagaimanapun tingginya tidak ada yang bisa mencapai kemuliaan dan keagungannya yang sebenarnya Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Indah dan sempurna dalam semua nama dan sifat-sifatnya yang karena kemahaindahan dan kemahasempurnaan inilah kemahindahan dan kemahasempurnaan yang tidak terbatas inilah, maka tentu saja tidak ada seorang makhluk pun yang mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang mampu kita jelaskan, apa yang mampu dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, cuma sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tentu saja meskipun Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan dan keagungannya lebih daripada semua itu. Rasulullah SAW menggambarkan menggambarkan hal ini dalam sebuah doa beliau yang terkenal yang kita dianjurkan untuk membacanya dalam salat kita. Iaitu ketika beliau SAW berdoa. اللهم إني أؤذ بك، أؤذ بك من عقوبتك، أؤذ بمعافاتك من عق... أؤذ ب بمعافاتك من عقوبتك. اللهم إني أؤذ برضاك من صحتك وبمعافاتك من عقوبتك وأؤذ بك منه لا أفسد ناء عليك أنت كما أفسدت على نفسك. Ya Allah, aku berlindung dengan kerebaanMu dari kemurkaanMu. Wabi mua alfa siqadan dengan pemaafanMu dari siksaanMu. Wa auludika mingka dan aku berlindung denganMu darimu. La ushisana alaika aleika anta kama asnaita ala nafsik Aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan terhadapMu. Karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang engkau peruntukan bagi dirimu sendiri. Hadis sahih riwayat imam muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan dan keagungan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun seorang hamba itu bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu belum menunaikan semua kemuliaan dan keagungan yang ada pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang tidak adanya satu makhluk pun di dunia ini yang mampu membatasi dan menuliskan dengan tuntas semua bentuk dan keagungan. Bentuk keindahan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimanapun besar dan luasnya makhluk tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Kullu kana al bahrumidada li kalimat Rabbi, lanasid al bahru qabla antanfada kalimat Rabbi walaujibnya dimislihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi minyak tinta. Untuk menulis kalimat-kalimat kemuliaan, kalimat-kalimat keagungan Rabku Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh akan habis. Akan habis lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kami mendatangkan apa ini tambahan tinta yang sebanyak lautan itu pula. Jadi ini menunjukkan bahwasanya imat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala pujian dan keagungan terhadapnya tidak tidak terbatas. Ini surat Al-Kahfi ayat 109. Dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 27 Jum'at Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walau anna ma fih pardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah Inna allaha azizun hakim. Kalau seandainya. Kalau seandainya. Pohon-pohon bumi. Dijadikan sebagai pena. Dan laut menjadi tintanya. Kemudian ditambahkan kepadanya lagi tujuh lautan untuk menjadi tinta. <tuh> Maka saya... Kalimat-kalimat pujian dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan habis ditulis. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha hakim, maha memiliki hikmah, maha bijaksana. <tuh> Ini dua ayat yang agung yang menggambarkan kepada kita tentang luasnya kemaha indahan dan kemaha sempurnaan. Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, apa yang kita pelajari baru sangat sedikit. Oleh kerana itu juga wajar bahawa dengan ini kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga masih sangat sedikit. Bagaimanapun kita berusaha untuk bersyukur, maka itu masih kurang. Perlu kita terus mendalami dan membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertama menunjukkan rasa syukur kita kepadanya agar agar kita bisa memujinya atau setidaknya bisa menyanjungnya dengan sanjungan yang pantas baginya yang kemudian dengan itu kita mengungkapkan rasa terima kasih kita yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat yang tidak terhingga dalam dalam hidup kita ketika menafsirkan ayat yang kedua ini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya Yakulul Taala mukbiron an awamatihi wakibriai wajalai. Ayat ini Allah berfirman, <coughs> memberitakan tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaannya. Wa asmahiil susna wasifatiil urrah, wakalimatihi adhamatillatilayyuhituzwihah ahad. Juga tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang tinggi serta kalimat-kalimat kemuliaannya yang maha sempurna yang tidak bisa dikuasai atau diriputi oleh seorang pun. Walattila'ali basharin ala kunhiha wa ihsaiha. Yang ini juga tidak mampu diketahui oleh siapapun dari kalangan manusia tentang hakikat dan tidak mampu dibatasi oleh mereka. Kama kala Sayyidul Bashar Khatamin Rasul Alayhi Salatu Wasalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutupnya para rasul alaihi wasallam la ufti sana'an 'alayka anta kama aznayta 'ala nafsi aku tidak mampu membatasi pujian kepadamu ya Allah karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang kamu peruntukkan bagi dirimu sendiri subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala berzikir dalam kehidupan beliau. Bersamaan dengan itu beliau mengakui bahawa beliau masih kurang dalam menunaikan hak memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Rasulullah s.a.w. yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kaki beliau bengkak. Bersamaan dengan itu beliau tidak mengatakan bahwasanya beliau sudah Menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Bandingkanlah dengan keadaan diri kita. Yang ibadahnya kurang berzikir dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak sering-sering bersamaan dengan itu. Kita merasa sudah menunaikan semua ini hak-hak yang pantas yang mestinya kita tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Ay, Walau anna jami'al asjaril ardi. Ibn Kasyir, rahimahullah ta'ala. Walau anna jami'ah asjaril ardi juhilah kelaman. Seandainya semua. Pohon-pohon di bumi dijadikan sebagai benak. Wa juhilah al-bahru midadan. Kemudian, latan dijadikan sebagai tinta. Wa maddahu sab'ata abdhah ma'ahu. Kemudian ditambahkan dengan tujuh lautan lagi. Bersamanya. Akutibadziha kalimatullahi. Adalah tuallah awamatihi, wafatihi, wajalali latakah saltil akalam yang kemudian ditulis dengannya kalimat-kalimat awali tunjukkan keagungan, kemuliaan sifat-sifatnya dan dan kebesarannya maka sungguh pena-pena tersebut hancur wana pada maulbahri dan akan habislah. Air dari tinta, apa tinta dari air lautan tersebut walau jahat amsalu hamada dan meskipun ditambahkan lagi dengan lautan-lautan yang lainnya sebagai tinta untuk menulis kalimat tersebut maka Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Besar dan Maha Mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. yang demikian luas kemuliaan dan keagungan sifat-sifatnya Oleh karena itu kita tahu semua dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika beliau menceritakan tentang syafaatul uzma di hari kiamat, beliau menyebutkan bahwasanya pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian dan sanjungan yang beliau tidak ingat saat ini. Beliau mengatakan fa alhamani fa habani min almahmidi mala uhsinu hal an. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian yang saat ini aku tidak mengingatnya, aku tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, keindahan dan kemuliaannya tidak terbatas. Sebagaimana juga jumlahnya tidak terbatas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia dengan kemuliaan yang tidak bisa dibatasi oleh akal dan pikiran manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan taufik, untuk mengenal kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, beruntunglah orang-orang yang selalu tunduk kepada petunjuknya. Sehingga ketika dia mendapati sesuatu uh, dari Al-Quran dan ahlul hadits yang Sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu penjelasan yang berhubungan dengan nama-nama dari sifat Allah yang belum disampaikan atau dipahami oleh akalnya, yang belum dipahami oleh pikirannya, maka langsung dia mengatakan pikiran salah. Akalku yang terbatas, kemampuanku memahami yang belum sampai. Adapun nama dan sifat Allah adalah maha sempurna, maha indah dan maha terkut. Tidak ada kekurangan dan celahan padanya sehingga Dia mengembalikan kesalahan pada dirinya sendiri. Bukan Dia kemudian menuduh ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keliru, apalagi sampai mengatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan sesuatu yang tidak pantas Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Daripada pada kesesatan yang yang seperti ini Inilah gambaran uh, Apa ini <coughs> Bapak-bapak serta ibu-ibu kaum muslimin Para pendengar Radio Raja Rahimahkumullah Inilah gambaran tentang Apa ini Keluasan Dan Keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka yang mampu kita gambarkan dan lagi cuma apa yang sebatas bisa diterangkan oleh manusia apa yang mampu kita ungkapkan dengan lisan-lisan kita maka al Asmaul husna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan merupakan sumber keindahan bagi orang-orang yang menginginkan keindahan dalam dirinya keindahan dalam agamanya keindahan dalam keimanannya Al Asmaul Husna yang disebutkan lafaz ini dalam banyak ayat Al-Qur'an diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang terkenal walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi fa yujzawna ma kanu ya'malun dan Allah hanya milik Allah lah al asmaul husna nama-nama yang maha indah maka berdo'alah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam memahami nama-namanya, nanti mereka akan mendapatkan balasan yang pedih dari apa yang mereka lakukan. Dan banyak ayat-ayat yang lain juga menyebutkan demikian. Walahul asma'ul husna dan miliknya lah nama-nama yang indah maupun ayat-ayat yang lainnya. Arti al-husna, arti al-husna, dalam nama-nama Allah adalah balighatul filsusniy ghayatuhu sesuatu yang mencapai puncak kemahaindahannya. Jadi kemahaindah itu mencapai puncak kesempurnaan. Daimin rahimahullah taala Wahdahika, karena mutazminah lisan tamila, la nafsa fiha bi wajin min al wujud, bi wajin al wujud. Yang demikian itu karena semua nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada padanya celaan atau kekurangan sedikit pun dari semua sisi dari semua segi. Jadi tidak ada satu nama Allah pun kecuali mesti Husna, Mesti nama tersebut ahsan. Yang ini mencapai puncak kemuliaan atau apa ini mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahindahannya. Oleh karena itu saya katakan, berkali kali saya ingatkan dalam kajian kita. Nama Allah itu tidak sembarangan. Tidak boleh manusia itu menetapkan sesuatu yang bukan nama Allah kemudian dijadikan sebagai namanya. Dia menyebut Allah dengan hal tersebut tidak boleh. Bagaimanapun kita bayangkan ini baik, ini indah secara bahasa kita misalnya. Tapi harus kita menuduh akal kita yang terbatas. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas baginya. Demikian pula sifat-sifatnya dan perbuatannya kecuali dia sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu hal yang perlu kita perhatikan bersama. Agar kita tidak bersikap lancang terhadap kebesaran dan kemuliaan Allah. Kalau dalam masalah yang berhubungan dengan hukumnya saja, kalau kita melanggar maka dicela. Apalagi kalau langsung berhubungan dengan kemuliaan Allah, ke berhubungan dengan zat, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wataala dan hendaknya kita berusaha untuk mencucikan Allah Subhanahu Wataala dari segala sesuatu yang tidak pantas pada kemahaan dan kemaha sempurnaannya. Jadi, demikianlah perhatian Al-Asma'ul Husna. Dikasih contoh oleh para ulama, misalnya Nama Allah al hayy dan untuk nama-nama Allah yang lain Allah sudah kita bahas, sehingga contoh-contohnya pun juga insya Allah sudah uh, jelas bagi kita. Nama Allah misalnya al hayy Yang Maha Hidup artinya dengan kita menetapkan nama Allah Al-Hayyu, kita menetapkan bahawa Allah memiliki sifat Al-Hayatul Kamilah, Sifat hidup yang sempurna. Sifat hidup yang sempurna, yang artinya apa? <tuh> artinya, Lam tusbat adamin wala yalhaquha zawalun. Sifat hidup Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini tidak didahului dengan ketidakadaan. ini tidak berpermulaan dan tidak akan berakhir selamanya, tidak berakhiran. Ini sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sangat berbeda dengan sifat-sifat makhluk yang berpermulaan dan akan dan akan berakhir. Kemudian dengan sifat Maha Hidup inilah juga meng apa ini uh, kelaziman atau konsekuensi kesempurnaan sifat-sifat Allah yang lainnya. Seperti oh, itu, Maha Mengetahui, Al-Qudra sifat, Maha Kas atau Maha Mampu, Maha Mendengar, Maha Melihat dan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ Bertakwalah kalian, bertawakallah kalian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha hidup Dan tidak akan mati selamanya Ini contoh Dari penerapan Atau memahami kemaha Dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Contoh lain Misalnya nama Allah al-alim Yang maha berilmu Yang maha mengetahui Setelah kita menetapkan nama ini Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Walaupun hadis Nabi SAW. Dengan ini kita mengetahui. Menetapkan bahawa Allah. Memiliki sifat al-ilmu. Yang mana ilmu atau pengetahuan Allah itu. Maha sempurna. Tidak didahului dengan. Ketidaktahuan atau kebodohan. Dan. La yalhaquha nisyan. Dan tidak pernah. Diliputi dengan kelupaan atau kelalaian sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya sempurna. Tidak seperti ilmunya manusia yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai, yang diaruhi dengan kebodohan. Dan juga nanti akan setelah tua dia akan pikul dan seterusnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya maha sempurna. Tidak diliputi dengan kekurangan sedikit pun. Sebagaimana ucapannya? Musa dalam Al-Quran yang dinukir dalam Al-Quran surat paha ayat 52 kala ilmuha indhi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa pengetahuan itu ada di sisi Allah di sisi Rabbku dalam sebuah kitab Allah Subhanahu wa taala la yadhillu tidak salah dan tidak pula lalai atau atau lupa ini pengetahuan Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang sempurna yang meliputi segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya baik secara garis besar maupun terperinci sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Wa indahu mafatihul mafatihul ghaibi ya'lamuha illa ya'lamu ma fi s wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardhi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci Perkara yang gaib, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dia maha mengetahui apa yang terjadi di daratan maupun di lautan. Dan tidak ada selembar daun pun yang gugur, yang terjatuh, melainkan dia mengetahuinya. Tidak pula seb sebizi atau sebutir biji yang terjatuh dalam kegelapan di bumi. Kemudian pula yang basah ataupun yang kering, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata yaitu kitab Lauhil Mahfud yang menulis segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan kepada makhluknya. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah contoh bagaimana kita memahami kemahindahan dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin, para pendengar radio roja, rahimahkumullah. Setelah kita memahami ini, sekarang kita akan lihat bagaimana keterangan dari para ulama tentang segi-segi yang menunjukkan atau sisi-sisi yang menunjukkan kemaha indahan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah SWT yang maha indah. Nama-nama Allah SWT yang maha indah. Syabdur Rahman As-Sa'adi dalam kitab sir beliau, Taisir Karimir Rahman di Tafsiri Kalamil Mannan menjelaskan hal ini dengan membawakan beberapa segi diantaranya, yang beliau bawakan adalah empat segi yang ini cukup menunjukkan kemaha dan kemahaindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun masih banyak segi-segi yang lainnya kita perhatikan keterangan beliau yang pertama, segi-segi yang menunjukkan, termasuk segi yang menunjukkan kemahaindahan Asmaul Husna, adalah karena semua nama-nama tersebut mengandung pujian dan sanjungan bagi Allah. Tidak ada satupun dari nama tersebut yang tidak mengandung pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu orang-orang yang menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wataala dan Memahami, menetapkan kandungan sifat-sifat kemuliaan yang tersebut dalam nama-nama tersebut, maka berarti dia telah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik pujian dan sebesar-besar pengagungan. Ini segi yang menunjukkan apa ini keindahan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah Taala dalam kitabnya Badalul Fawaid tentang Faedah ini, bahwasannya semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung ujian dan apa ini sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segi yang kedua, segi yang kedua yang menunjukkan ini kemahaindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, adalah karena nama-nama Allah subhanahu uh, wa ta'ala itu adalah a'lamun wa wa'usaf. Ini juga kaidah penting memahami nama-nama Allah. Nama Allah itu di samping menunjukkan nama untuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Ini bukan cuma nama semata-mata. Sebagaimana pemahamannya orang-orang yang sesat. Pemahamannya orang-orang yang sesat. Dari kalangan Zilajahmiah dan yang lainnya. Yang mereka itu mengatakan nama-nama Allah itu tidak menunjukkan, sehingga mereka mengatakan Allah itu sani bilasan. Naudzubillahimin dahlik. Taalolillahu andali ka uluan kabirah. Mereka mengatakan Allah itu asami as maha mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Maksudi Allah daripada ucapan kotor mereka. Kaburat kalimatan takhrujumin afwa hihim. Sangat buruk besarnya, sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari. Dari mulut-mulut mereka. Mereka mengatakan demikian Allah itu alimun maha mengetahui tapi tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Ini jelas adalah ucapan yang sangat bertentangan dengan kenyataan, dengan bahasa apapun. Maka nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar nama. Tapi juga mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Yang makna daripada masing-masing nama tersebut berbeda-beda. Sesuai dengan sifat-sifat yang dikandungannya. Secara keseluruhannya menunjukkan kepada zat yang satu. Tetapi makna yang dikandungannya berbeda-beda. Dan masing-masing menunjukkan nama-nama yang maha sempurna. Sifat-sifat yang maha. Yang maha sempurna. Dan maha agung. Dan ini menunjukkan kepada kita. Bagaimana apa ini Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini nama-nama kita. -nama. Adalah maha indah, karena menunjukkan sifat-sifat yang yang maha sempurna. <tuh> nah, Yair Abdul Qayyim Rahimahullah Ta'ala menjelaskan masalah ini dalam kitabnya al-Bada'i ul-Fawa'id. Al Beliau mengatakan, Anna asma'ahul asma'ahul husna hiya a'lamun wa awsafun, walwasfu biha la yunafil alamiyata. Tidak menafikan alamiah dikecuali aasaf ibadat, fanaatunafiq alamiahum. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah alam. Nama-nama yang menunjukkan daripadanya, sekaligus juga aasaf sifat-sifat kesempurnaan yang dikandung nama tersebut. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertentangan dengan namanya. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala sangat bersesuaian dengan apa ini nama-namanya Berbeda dengan sifat-sifat makhluk yang kebanyakannya bertentangan dengan nama-nama mereka. Nah ini uh, adalah termasuk kaidah penting yang untuk kita memahaminya dan dengan ini kita akan selamat dari mensifatkan Allah Subhanahu Wataala menisbatkan kepadanya sesuatu yang sangat bertentangan dengan kemuliaan kesucian dan keagungannya. Kemudian segi yang ketiga yang menunjukkan sembah indah nama-nama Allah. Adalah eh, awasannya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dalam ala sifat kamal menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Bahkan walahu min kul sifatin akmaluha Allah Subhanahu Wa Taala memiliki bagi Allah Subhanahu Wa Taala dari semua sifat yang paling sempurna, wa aushofuha, wa aushauha yang paling luas, wa ajalluha dan yang paling agung, yang paling mulia. Jadi semua sifat-sifat yang mulia maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki yang paling sempurna, yang paling luas dan paling agung di antaranya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al Quran. Di antaranya dalam surat an nahl ayat ke-60. للذina la yu'minuna bi-akhirati masalus saw walillahil, masal, walillahil masalul a'la wahual azizul hakim Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir mereka mempunyai sifat yang buruk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai sifat yang maha tinggi, sifat yang maha terpuji, dan dialah yang maha perkasa lagi maha memiliki hikmah maha bijaksana. Jadi ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang paling agung, yang paling maha agung dan paling maha sempurna. Seperti diterangkan oleh Madzuki Rahimahullah tentang arti daripada Al-masalul a'la dalam ayat ini artinya ay sifatul apa ini al mutlak min kulli sifat kesempurnaan yang mutlak tidak terbatas dari semua segi ditinjau dari semua sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki semua kemuliaan tersebut itu segi yang ketiga kemudian segi yang keempat yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang apa ini yang menunjukkan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa dengan nama-namanya. Walillahi asmaul husna fad'u biha dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang Maha indah maka berdoalah kalian dengan Nama-nama tersebut Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai Nama-namanya Mencintai Kandungan Dari nama-namanya berupa sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai orang-orang yang mencintai nama-namanya Memahami kandungannya Mendalami isinya dan kemudian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan konsekuensi yang dikandung dalam nama-nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya nama-nama Allah beribadah dengan nama-nama Allah adalah termasuk sarana atau sebab utama untuk semakin mendekatkan diri manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini adalah termasuk seagung-agungnya ibadah. Agung-agungnya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika disebutkan dalam hadis yang sahih <coughs> tentang seorang uh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang sahabat <coughs> kemudian sahabat ini yang menjadi imam salat maka setiap kali melaksanakan salat sahabat ini selalu menutup Setiap rakaat setelah membaca al-fatihah dan surat selalu ditambah dengan surat al-ikhlas. Kulullahu ahad. Sampai terjadi berkali-kali bahkan setiap yang beliau laksanakan, sehingga para sahabat yang lainnya mempertanyakan hal tersebut dan mengadukannya kepada Nabi saw. Ketika Rasulullah saw disampaikan hal ini maka beliau bersabda: Taluhu li aisyiyin yasnaudarik. Tanyakan kepadanya. Tanyakan kepadanya apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Ketika disampaikan kepada sahabat ini, maka beliau mengatakan, lianha sifatul rahman wa ana uhibun an akroabiha. Karena ayat ini atau surat, surat al ikhlas, kurnulallah alad ini mengandung sifat-sifatnya al rahman, sifat-sifat Allah, dan aku suka, senang, mencintai untuk membaca surat yang mengandung. Kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ketika mendengar alasan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, "Akhiruhul Wahayuhibuh". Sampaikan kepadanya bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya, Subhanallah. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita memulainya dengan memahami kesempurnaan dan keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan itulah kita akan mengetahui semua keindahan kita mengetahui keindahan pada zat nama-nama dan sifat-sifatnya yang dengan itulah baru kita bisa mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala "Man arsala laha bi wa sifatatihi wa af'alihi ahabbahu mahalata" barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dengan pengenalan yang benar, maka dia pasti akan mencintai Allah Subhanahu SWT. Jadi inilah segi yang keempat, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan nama-namanya. Saya pernah terangkan bahawa pengertian berdoa di sini, seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Luqayyim, Muhammad Sa'adi, Syawthimin dan para ulama yang lainnya, mencakup dua jenis atau dua macam doa. Termasuk di sini, <tuh> Tadi apa uh, doa permintaan ya doa Umar al Salam dan doa Umar al Salam wabulab ya doa permintaan dan permohonan juga termasuk doa ibadat diwakana doa ibadat dan san maksudnya doa permohonan bagaimana kita terapkan dengan menyebut nama Allah adalah kita menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan permintaan yang kita sampaikan kepadanya. Misalnya kita mengatakan, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim, engkau adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau adalah At-Tawwak, Maha Penerima Taubat. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal kepadaku, sesungguhnya engkau adalah Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan, hidayah, dan petunjuk untukku, sesungguhnya engkau adalah al sattah Ya Allah jadikanlah, hiasilah diriku dengan keindahan lahir dan batin, sesungguhnya engkau adalah Al-Jamil yang maha indah. Dan seterusnya seperti itu. Maka memang tidak akan bisa kita terapkan ayat ini kalau kita tidak fahami kandungan dari nama dan sifat Allah. Kalau tidak kita pelajari dengan baik nama-nama dan sifat Allah kandungannya. Karena kita akan bisa menyampaikan perminta kemudian menyebutkan nama yang sesuai kalau kita pahami kandungan dari masing-masing nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah serta kandungan sifat-sifatnya yang mahasempurna. Nah karena itulah kalau kita perhatikan doanya para Nabi alaihi musratu doanya orang-orang yang soleh dalam Al-Quran, mesti menyebutkan bentuk yang seperti ini. Menyebutkan nama atau sifat Allah yang sesuai kemudian apa ini disertai dengan permintaan dan mohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri misalnya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiisu wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wahai Allah yang membolak balikan hati manusia kuatkanlah hatiku di atas agamamu dan Doa doa yang lainnya. Ini apa ini jenis doa yang pertama, yaitu doa permohonan. Adapun doa ibadah adalah kita menegakkan ibadah kepada Allah dengan amalan lahir dan batin yang ada yang, yang ada pada kita dengan apa ini hati dan anggota badan kita. Kita menegakkan ibadah kepada Allah sesuai dengan kandungan dari nama-nama yang Mahimda. Kita mengetahui Allah memiliki nama As-Samih, maha penerima taubat. Maka kita bertobat kepadanya. Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Samih, maha mendengar. Maka kita berdikir kepada Allah. Kita membaca al quran kerana Allah akan mendengarkan bacaan kita. Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, maha melihat. Maka kita menegakkan ibadah dengan anggota badan kita. Melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan, dengan tubuh kita kerana... Kita yakini Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat semua perbuatan kita dan demikian seterusnya. Ini gambaran e, empat segi yang diterangkan oleh Syaibul Rahman Asyadi tentang segi-segi yang menunjukkan kemaha indahan nama-nama nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja sekali lagi gambaran tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan keindahannya itu di atas yang mampu digambarkan oleh manusia. Bahkan keindahan tersebut, kalau kita pelajari dengan sebaik-baiknya dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapatkan apa ini gambaran yang sangat luar biasa. Contohnya, misalnya nanti dalam nama-nama yang disebut oleh para ulama sebagai al-Asmaul Mukhtarina atau Mukhtarina, nama-nama yang bergandengan dalam Al-Quran. Nama-nama Allah itu pada masing-masingnya sudah merupakan keindahan yang maha tinggi. Apalagi kalau digandingkan dengan dengan, dengan nama yang lain, seperti ayat-ayat yang saya bacakan tadi, diantaranya ada yang menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Azizul Hakim yang maha perkasa dan maha dan maha memiliki hikmah maha bijaksana. Ini dikumpulkan dalam banyak ayat Al Quran terhimpunnya dua nama yang masing-masingnya sendiri sudah merupakan kemaha indahan, maka dengan dikumpulkannya dua hal ini, itu menunjukkan al-kamal fawful kamal. Keindahan di atas keindahan, kemuliaan di atas kemuliaan. Yaitu apa? Gambarkan bahwasannya izah, kemuliaan dan keperkasaan Allah, kemaha perkasaan Allah selalu bergandengan dengan ikmah. Kebijaksanaannya Karena Kemahaperkasaannya Allah Itu bergantung dengan hikmah Yang hikmah artinya adalah menempatkan Segala sesuatu tempat pada tempatnya Menunjukkan bahwasanya keperkasaannya, Kemahaperkasaannya Allah itu tidak Apa ini menjadikannya berbuah golim Atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya Beda dengan apa ini orang-orang yang punya kekuatan dari kalangan makhluk, itu selalu menjadikan kekuatannya itu, atau kemampuannya mereka itu, membuat apa ini memaksa mereka untuk berbuat dolim, atau menjadikan mereka menjadi sombong, sehingga berbuat yang seenaknya, dan tidak menempatkan ke kekuatan mereka itu pada tempatnya. Bagaimana juga ini menunjukkan bahawa hikmah Allah, itu diiringi dengan, kemahaperkasaan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menempatkan hikmah dan hukumnya kepada semua makhluknya dan tidak ada pun seorang pun yang bisa menghalanginya. Beda dengan keadaan makhluk yang mereka itu mungkin memiliki kebijaksanaan dalam pikiran kemudian memiliki cara untuk menghukumi dengan baik, tapi karena mereka tidak pun memiliki kekuasaan sehingga mereka tidak bisa menerapkannya. Jadi subhanallah kalau kita renungkan ayat-ayat atau nama-nama Allah yang bergandengan dengan nama-nama dengan nama yang lainnya dua atau lebih, maka akan mengapa ini tergambar kepada kita satu kesempurnaan di atas kesempurnaan yang Allah subhanahu wa taala memiliki semua itu dan Allah subhanahu wa taala memperkenalkan dengan itu kepada hamba-hambanya agar mereka mengenal keagungan, kemuliaan, dan kemahaindahan pada nama-nama dan sifat-sifatnya maka inilah e, beberapa contoh atau segi yang menjelaskan tentang keindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi apa yang kita gambarkan tentu sangat terbatas sesuai dengan keterbatasan akal dan pikiran kita yang jelas, kita hanya berusaha untuk mendekatkan kepada kaum muslimin Agar membantu mereka memahami keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah. Yang dengan itu nantinya mereka bisa memujuk keibadatan kepada Allah dengan benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian ini bermanfaat. Dan membantu atau menjadi sebab untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bisa lebih mendalami pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat yang merupakan sumber kebaikan bagi manusia. Dan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita taufiknya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu SWT dengan semua nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna agar dia senantiasa mengalugurakan kepada kita petunjuk dan taufiknya untuk mencapai keutamaan dan kedudukan-kedudukan mulia dalam agamanya. Saya cukupkan kajiannya dan afan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabihinah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi salla yaumil qiyamah Wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin Nah Ustaz, jaga khairan atas materi yang telah antum sampaikan di pagi hari ini Ustaz Dan Ustaz, jadi kita akan buka sesi saja bersama para pendengar kita untuk lebih memperdalam materi yang antum sampaikan Ustaz Baik untuk yang pertama Ustaz kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz barakalofik Ustaz apakah memberi nama anak dengan menyertakan nama Allah harus dengan diawali kata abdun atau bolehkah yang selain itu seperti dengan memberi nama rahmatullah silakan ustaz kalau uh, menggunakan nama Allah maka nama-nama yang khusus Allah subhanahu wa taala jelas harus menggunakan abdun penghambaan diri kepada Allah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kalau menggunakan nama-nama khusus bagi Allah itu termasuk ilhat menyimpang dalam nama-nama Allah atau menggunakan kata-kata abdun tapi tak nah, itu digunakan nama selain Allah, penghambaan diri kepada selain Allah jika itu merupakan penyimpangan. Nah, jadi yang paling ke apa supaya tidak ada masalah hendaknya kita apa ini menggunakan Abdun dan menyebutkan nama-nama yang jelas-jelas uh, kemuliaannya dan tidak ada permasalahan kita menggunakan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, atau Abdul Somad ataupun yang lainnya yang merupakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau menggunakan sifat sifat Allah. Maka saya sendiri tidak mengetahui larangannya Seperti rahmatullah atau fadlullah misalnya Karunia Allah Maka tidak mengapa Tidak mengapa menamakan hal tersebut uh, Dengan kita meyakini itu adalah uh, Apa ini termasuk pengaruh atau bekas-bekas rahmat Allah wa Yang saya ketahui Saya belum pernah mendengarkan apa ini Mungkin keterbatasan saya juga saya belum pernah mendengarkan pengingkaran dari para ulama dengan menamakan hal tersebut sebagai fadlullah misalnya atau uh, rahmatullah. Karena diyakini bukan berarti rahmat Allah itu apa ini sifat-sifat Allah itu makhluk. Tapi maksudnya dari penamaan tersebut adalah uh, ini termasuk rahmatnya Allah. Meskipun jelas ya secara bahasa penamaan tersebut kurang kurang sesuai dengan uh, penamaan orang-orang uh, Arab ya. Sebagai kita ketahui. Yang terbaik adalah kita menamakan dengan namanya para nabi atau namanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang soleh. karena mereka itu benar-benar e, namanya disesuaikan dengan syariat. Lagi pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari jika ada nama-nama yang yang menyimpang dari syariat di zaman beliau, di zamannya para sahabat, apa ini zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, yang e, nama-namanya seperti tadi kalau sudah terlanjur ya seperti itu keadaannya. Tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau belum terlanjur lebih bagus mengambil nama-nama yang tidak ada masalah sejak awal. Yang lebih sesuai dengan cara menamakan yang dicontohkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Seperti nama-nama yang sudah terkenal. Omar atau Osman. Al-Hasan atau Al-Hussein. Kemudian Solha, Abdurrahman, Abdullah dan seterusnya. Ini nama-nama yang sudah jelas-jelas kebaikannya. Atau penamanya para Nabi SAW juga. Nama-nama yang sangat bagus. Maka <tuh> uh, ini adalah penamaan yang sangat sesuai dengan contoh daripada orang-orang yang soleh sebelum kita. Nah. nah Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya untuk memberikan Ustaz. Dan selanjutnya, kembali kami angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz, tetap benar Allah punya nama atau sifat yang maha pendendam. Apakah ini sama dengan sifat Allah yang memiliki sifat burka? Ustaz? Silakan Ustaz. Ustaz disebutkan di sebagian Asma'ul Husna, nama Al-Muntakim. Maha Pendendam. Ini termasuk nama yang tidak tidak benar yang disebutkan dalam hadis yang mah, hadis yang baik yang tidak bisa diterima. Maka sekali lagi ini kan peringatan bagi kita untuk tidak uh, gampang mengambil kumpulan nama yang tidak jelas sumbernya, yang tidak jelas sumbernya. Maka ini termasuk contohnya adalah nama nama tersebut nama Al Mumtakim ini Pendendam tidak benar. Adapun tentang uh, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat itu lebih luas daripada nama. Tidak semua sifat Allah kita mengambil nama darinya. Seperti nama dalam Al Quran, santakom namin hum. Apa kami membalas atau membalas perbuatan mereka? Itu maksudnya ada sifat-sifat tertentu yang Allah sebutkan dalam Al Quran, seperti Allahu Ya Rasulah Allah Subhanahu Wa Taala membalas olok-olok mereka. Kemudian, wa makaru wa makarullah, mereka melakukan tipu daya, kemudian Allah membalas tipu daya. Kata para ulama, sifat-sifat yang seperti ini, karena dari satu sisi menunjukkan keburukan, dalam artian kalau kita misalnya menetapkannya secara mutlak, maka seolah-olah Allah itu melakukan tipu daya. Tapi, dari sisi lain, sifat ini menunjukkan kebaikan. kalau, itu sebagai balasan bagi orang yang berhak mendapatkan balasan tersebut, yaitu musuh-musuhnya Allah dan Rasulnya Alaihi Musta'laatuhu Kata para ulama, maka kita menetapkannya dari sisi yang menunjukkan kebaikan. Tidak boleh kita menetapkannya secara mutlak atau secara, secara keseluruhan begitu, karena yang seperti tidak pantas. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan tipu daya memang, tapi sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap para Nabi Alaihi Musta'laatuhu Allah Subhanahu wa taala melakukan istizak ini memperolok-olok yaitu sebagai balasan bagi orang-orang munafik yang melakukan tipu daya apa ini perolok-olokan terhadap nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi seperti intikam juga membalas dendam itu Allah lakukan kepada orang yang berhak untuk menerimanya bukan sejak asal Allah melakukan perbuatan tersebut karena ini menunjukkan kemahamampuan Allah maha perkasa, kemahaperkasaan Allah karena dia mampu membalas Perlakuan yang tidak benar dari musuh-musuhnya dan musuh para nabi-nya Alaihi Musta'la Sallam. Demikianlah kita menetapkan atau kai dalam menetapkan sifat-sifat seperti itu. Nampak. Nah, Terima kasih banyak atas tanjapan yang diberikan dan selanjutnya Ustaz kita angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Pak Saifuddin di Kemayoran. Halo, Assalamualaikum. Oh, salam keluarga teruslahkan Pak. Pak saya mau nanya tentang nama anak saya. Iya. Nama anak saya Muhammad Alif Majid. Nama tersebut me, sesuai ini enggak ya? Artinya menyalahi ini enggak secara makna maupun Iya ulangin lagi, langit. Pak. Ya, ulangi lagi, Pak. Nama Bapak, nama anak Bapak siapa? Muhammad Alif. Muhammad Alif. Alif, Alif Majid. Alif Majid. Hmm. Apakah menyalahi syariat atau tidak gitu, Pak ya? Iya. Iya. Iya, terima kasih, Pak ya. Iya. Ya. Iya set, eh, tanda dengan dengan set pertanyaan beliau Ustaz. Muhammad Halik, ya, Halik ya. Iya, Muhammad, Muhammad Halik Majid set. Iya, bagaimana ya kalau uh, Khalik itu yang jelas tidak benar ya kalau dinamakan Khalik pencipta maha pencipta. Ya, uh, kalau kalau Khalik, kalau Halik, Halik kan ya tidak berarti pencipta ya, artinya lain dalam bahasa Arab. Kalau seperti yang disebutkan tadi secara. Mm -mm. Bahasa masa tidak tahu tulisannya bagaimana. Jadi, heeh. Mm -mm. uh, <laughs> Kalau apa ini inas tersebut eh, secara disebutkan seperti lafadz yang tadi Khalid apa ini Khalid majid majid Insyaallah tidak ada masalah tidak ada masalah secara yang disebutkan lafadznya ya. Kesannya mm -hmm. kalau tulisannya itu Khalid ya ini baru bermasalah nanti ada hubungannya dengan nama Allah maka Insyaallah tidak ada masalah kalau nama seperti itu dan se sebenarnya kalau secara usulup ya secara cara penamaan dalam bahasa Arab atau orang-orang pale -orang sebelum kita cukup dengan dinamakan Muhammad saja. Muhammad nanti setelah itu disebutkan dengan nama bapaknya. Muhammad bin siapa misalnya begitu. Selain Muhammad bin Ibrahim atau Muhammad bin uh, bin Abdullah atau yang lainnya. Sesuai dengan nama orang tuanya itu nama penamaan yang lebih sesuai dengan uh, cara penamaan orang-orang Arab ya gitu. Naam Baik, kita angkat kembali Ustaz dari pendengar kita yang berikutnya. Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak dan di mana? Dengan da, Bapak Warto di Mendeng, Jakarta Pusat Iya, silakan, Pak, pertanyaannya Pak uh, Ini saya mau tanya Anak saya namanya Muhammad Nisrahul Guda uh, uh, Anak saya umur 14 tahun uh, Ini kita agak susah kemeditiknya ya, Baik kita turut sholat Kita ajak ke masjid suruh belajar juga susah Juga agak males untuk bekerja juga Apakah ada kesalahan hari nama anak saya atau bagaimana dan bagaimana cara mengatasinya di arah yang recit salat, recit yeah. salat, wakasih yeah. pelajar. Yeah, iya cukup Pak. Fasilitas. Ya yeah, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya pertama semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan uh, anak bapak dan yang sebelumnya tadi yang bertanya sebagai anak-anak yang soleh yang akan menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya, gitu ya. mm. uh, Muhammad Nizahul Huda, begitu ya? Iya, nama saya. Untuk nama yang pertama tidak ada masalah. Yang kedua ada sedikit masalah dari segi askiah ya, mm. menganggap baik gitu ya. Bagaimana para ulama sudah kita ketahui melarang penamaan dengan nama-nama yang menunjukkan kayak menunjukkan, memberitakan tentang kebaikan diri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya Sahabiyyah Zainab Barroh menjadi Zainab Barrah itu artinya orang yang berbakti diganti menjadi Zainab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Bismi Llahi rabbil alamin. Janganlah kalian menganggap diri kalian baik atau suci karena Allah lebih mengetahui tentang siapa yang berbuat baik atau berbakti diantara kalian. Maka seperti penamaan apa ini dengan Nasiruddin. Atau Muhyiddin, penghidup agama Pembela agama Ini dilarang oleh para ulama Kalau dinamakan dengan nama ya Lain kalau orang lain yang memberi gelar misalnya Tapi kalau dinamakan, sendirinya menamakan seperti itu Seolah-olah dia pembela agama Seperti juga Misfahul huda pembuka petunjuk Ini ada sedikit masalah Menurut yang saya fahami selama ini Ada sedikit masalah Maka untuk lebih selamat ya sebaiknya cukup dengan Muhammad tadi <coughs> Dengan Muhammad itu sudah sudah lebih dari cukup Kalau sudah terlanjur ditulis dan sulit misalnya untuk dirubah Misalnya di akta kelahiran Maka dipanggil saja dengan Muhammad Muhammad itu lebih bagus Supaya menghindarkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan agamanya Sebenarnya diterangkan oleh para ulama Nama-nama yang mengandung uh, Apa ini uh, Pemberitaan tentang kebaikan diri Itu dihindarkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang dimengetahui tentang Siapa yang baik diantara manusia ya. Nah, Seth. Baik Seth, kita angkat Dari pertanyaan pesan terakhir kembali Set Ya. Yang pertama Ustaz mohon dijelaskan kembali Ana kurang paham pada poin 2 dan 3 Dari segi-segi yang menunjukkan kemahagungan agungan dan kemaha indahan nama-nama Allah Ustaz, Silakan Ustaz Oke. Uh, Poin yang kedua <coughs> Jadi saya ulang ya Poin yang pertama biar lebih jelas Bukannya semua nama-nama Allah Semua asma'ul shusnah itu mengandung Pujian dan sanjungan bagi Allah Kemudian yang kedua, nama-nama Allah itu alamun wa aulof. Alamun wa aulof ini kita menerjemahkannya, ya terpaksa dengan bahasa kita yang terbatas, ya bahasa Indonesia yang terbatas, menunjukkan nama-nama alam itu artinya nama yang menunjukkan zat, gitulah. Disebutkan Muhammad itu alam, alamnya Rasulullah SAW, gitu misalnya. Alam bagi nama bagi Rasulullah SAW. Jadi nama-nama Allah itu Dan Ausof Nama-nama Yang menunjukkan zatnya Allah Dan juga sifat-sifat Mengandung sifat-sifat yang Dikandung dari nama-nama tersebut Jadi tidak cuma sekedar nama saja Seperti Contohkan, contohkan tadi orang-orang yang tersesat dalam masalah ini Mereka mengatakan Allah itu Memiliki nama-nama tapi tidak mengandung sifat Seperti nama Allah Al-Alim tapi tidak ada ilmu pada Allah kata mereka. Allah itu memiliki nama Al-Ali Maha mengetahui tapi Allah tidak punya pengetahuan karena mereka tidak menetapkannya. Jadi cuma nama semata-mata. Cuma kayak sebagai tanda alamat gitu aja. Tapi tidak ada kandungannya sama sekali. Ini jelas tidak menunjukkan kesempurnaan bahkan menunjukkan penghinaan dan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah am, am, amma yaqulun. Maha suci Allah dari ucapan kotor, kotor mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ini, nama-nama eh, Allah, semua menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Bahkan, sifat yang paling sempurna, yang paling luas dan paling agung. Jadi semua mengandung, bukan cuma sekedar sifat, tapi mengandung sifat kesempurnaan. Mengandung sifat kesempurnaan, bahkan yang paling sempurna, yang paling luas dan paling agung. Inilah, eh, apa ini, segi yang ketiga yang disebutkan berdasarkan kemudian Allah Subhanahu dalam surat An-Nahl ayat 60, "Walillahil masalul a'la" dan Allah yang Allah mempunyai sifat yang Maha tinggi, yaitu sifat yang apa ini mutlak, ternan sifat yang mutlak yang tidak terbatas dari semua segi. Kemudian yang keempat karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna nama-namanya yang maha indah dia. 6 Ustaz. Jazakallahu atas jawaban yang diberikan Ustaz dan kembali dari Pertanyaan pesan singkat Ustaz mengenai tentang sifat-sifat Allah Apakah boleh kita sandingkan sifat Allah dengan dengan nama-nama yang lain Semisal seperti ucapan tablik akbar. Apakah hal ini sudah tepat atau tidak Ustaz? Silakan Ustaz Yang seperti ini tidak-tidak salah Karena <tuh> apa ini kita menyebutkan Allahu Akbar itu adalah sifat Allah Maha Besar Adapun waktu kita menyebutkan sifat lain yang ada pada makhluk baik dengan tablik akbar atau kita mengatakan al-masjidul akbar masjid yang paling besar ini maksudnya paling besar di antara masjid yang ada misalnya begitu. Jadi ini dipakai dalam bahasa Arab dan tidak ada masalah sama sekali penggunaan seperti ini karena maksudnya adalah paling besar di antara masjid-masjid yang ada. Ini tablik atau pengajian yang paling besar di antara pengajian yang ada maksudnya seperti itu. Kalau kita mengatakan Ditanya siapa ini laki-laki ini? Saya ada saudara kita. Kita mengatakan buah Akil Akbar. Dia adalah saudaraku yang paling besar. Maksudnya yang paling besar di antara saudara. Tidak, karena dia begitu. Jadi tidak ada masalah penamaan seperti ini, karena digunakan dalam bahasa dan juga dimaksudkan bukan untuk menunjukkan atau <tuh> bapa ini me me me menyerupai sifat-sifat Allah, tapi tujuannya untuk uh, sesuai dengan bahasa yang digunakan atau makna yang digunakan menunjukkan yang terbesar diantara yang menjadi perbandingan dengan dengannya ya. nah, dan selanjutnya msat, kita angkat kembali dari pendengar kita dengan Pak Hidayat yang sedang dalam perjalanan, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Pak ya saya mau menanyakan ini nama anak saya juga itu uh, Al-Zaidi Al-Zaidi uh, mungkin ada artinya karena waktu itu saya memberikan nama Al Zaidi itu waktu saya nonton ini ya berita gitu ada seseorang yang melempar sepatu ke Presiden Bush jadi saya sangat membenci sekali sama sama Presiden Bush jadi saya nawain anak saya Al Zaidi mungkin Orang Zaidi itu ada artinya iya cukup pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam keluarga tu silakan Ustaz. Apa, apa Al Zaidi Al Zaidi Al Zaidi Satnam Al Zaidi Al Zaidi Bahaya ni apa ini penisbatan kepada sesuatu kepada Zaid mungkin maksudnya Zaid ya nama nama Zaid yang kata Zaidah Zidu artinya tambahan, ya artinya tambahan itu, itu Nisbah biasanya pernah apa ini orang Arab itu kalau men menamakan penamaan yang di sering digunakan oleh para ulama Salaf dia ya, mereka tidak menggunakan iya di ya, akhirnya karena itu nisbah Nisbah itu artinya eh, penggolongan misalnya orang menamakan eh, kalau dia berasal dari Jawa misalnya Muhammad Al Jawi, jadi namanya ini Subah Al Jawi Jawanya yang pakai kayak, okay, ya. maksudnya dia ini berasal dari Jawa. <tuh> atau bisa kalau dia itu dari tempat yang lain, misalnya uh, As Sulawesi misalnya dari Sulawesi, atau Al Arabi Arab Al Madani dari Madinah, Al Maki dari Mekkah maksudnya seperti itu. Bisa juga bukan nisbah kepada daerah, misalnya kepada suku tertentu bisa juga diperboatkan seperti uh, apa ini Al-Subaidi misalnya atau Al-Iraqi kepada Badran atau Al-Asqalani kepada negeri Al-Asqalan atau kepada suku misalnya seperti <coughs> apa ini Al-Hadrami uh, apa ini atau ini yang disebutkan dari nama-nama para ulama. <coughs> Maka <coughs> namba sekretari insyaallah tidak ada masalah secara arti dan juga tidak ada masalah secara bahasa cuman ya seperti tadi sebaiknya kalau menggunakan nama yang sudah kita ketahui jelas-jelas kebaikannya. Adapun orang yang mungkin kita kagumi belum tentu dia itu benar-benar uh, dari takwa dari semua sifat-sifatnya. Kalau cuma kita ketahui satu perbuatannya, Maka khusus yang sudah jelas-jelas perbuatannya kita ketahui dan diriwayatnya diri Allah itu para nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Para sahabat Nabi SAW yang diri Allah SWT ini juga sudah jelas-jelas. Mereka direkomendasikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lebih bagus kita mencontoh nama mereka daripada nama orang yang kita belum jelas. Mungkin cuma satu kebaikan itu pun dari berita yang kita dengar. belum tentu beritanya benar. Yang kemudian kita ikuti namanya. Sementara kita belum tahu keadaannya. Kemudian kita jadikan dia sebagai contoh. ya Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk selalu berpegang dengan agamanya. Maka yang jelas nama tadi insyaAllah tidak ada masalah cuman diganti jangan sampai dijadikan panutan orang tersebut yang kita jadikan panutan adalah Nabi saw dan para sahabatnya yang telah hari jelas jelas dijamin kebaikannya oleh Allah subhanahuwataala dan Rasulnya saw kita akan angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya halo assalamualaikum waalaikumsalam keluarga tu dengan siapa pak dengan Yudi di Cibubur ya silakan pak Bagaimana Pak Ustaz, nama anak saya Ahmad Furkon Apa boleh Pak Ustaz? Ahmad Ahmad Furkon Ustaz Furkon. Ya. ya, terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Silakan Ustaz Iya. Ahmad Furkon ya Nah Ustaz, Ahmad Furkon ya Nah yang nama pertama tidak ada masalah Cuma nama Furkon ya Furkon diartikan Beda antara yang hak dan yang batil ya Ini juga ada sedikit masalah gitu ya sudah dipanggil Ahmad aja Pak lebih Baulus Dan selamat insya Allah Kalau Furqan itu ya pantasnya itu untuk gelar Dan gelar itu bukan kita yang berikan sendiri Karena Furqan artinya membedakan antara yang hak dan yang batil Dan ini <coughs> Apa ini Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Ini termasuk namanya Al-Quran ya Al-Furqan Kemudian Nabi Alaihi Wasallam disebut Farkun Bainan Nas Dalam hadis yang suhairi Membeda di antara manusia Karena beliau membedakan Yang hak dan yang batil maka uh, untuk menamakannya dengan orang dengan manusia maka ini ada sesuatu ya maka insyaallah lebih bagus untuk kan ya wallah Nabi saw. Naam Ustaz. Baik, nah, Ustaz Ust, kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz, "Bagaimanakah cara berdoa dalam doa ibadah dengan menggunakan Asmaul as Husna dan apakah menggunakan nama Allah harus dengan di awal atau di akhir dengan menggunakan lafaz ya?" Ustaz, silakan Ustaz. Apa, apa, siukur, ya. Bagaimanakah cara berdoa dalam doa ibadah dengan menggunakan asmaul husna dan apakah ketika berdoa dengan menggunakan nama Allah harus dimulai dengan huruf ya lafaz ya baik di awal doa atau di akhir doa? Ustaz. Silakan. Kalau doa ibadah itu kita tidak meminta tapi meraksakan kandungan asmaul husna seperti saya katakan tadi. Karena kita meyakini Allah itu maha melihat perbuatan kita, maka kita berusaha untuk menjaga perbuatan kita baik kita sendirian maupun di hadapan orang lain. Jadi kita laksanakan kandungan dengan amal perbuatan kita. Karena kita mengetahui Allah maha penerima taubat atau waq, maka kita bertobat kepada Allah. Karena kita mengetahui Allah maha mendengar juga, laksanakan kandungannya. Apa ini kita berzikir kepada Allah membaca Al Quran. Karena kita mengetahui mendengar dan menyukai apa yang kita baca tersebut ini namanya kalau e, berdoa ibadah. Adapun kalau berdoa permintaan ya seperti yang saya contohkan tadi kita menyebut nama Allah di awal atau di akhir ini diperbolehkan dua-duanya dan diterangkan oleh para ulama. Misalnya kita mengatakan ya gafur ya gafur wahai dat yang mengampun ingfirli ampunilah aku diperbolehkan atau wahai Allah Allahumma firliyah, Allahumma penilah aku, sungguhnya Engkau adalah maha pengasih. Jadi boleh, jadi boleh di awal, boleh di akhir. Kita menggunakan uh, yang terbaik. Kalau kita ingin contoh doa yang terbaik adalah tentu saja doa dalam Al Quran dan doa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh saja bentuk-bentuk doa seperti ini kita cari ayat Al Qur'an atau hadis yang berisi doa kemudian kita contoh bentuknya untuk kita ungkapkan permintaan kita yang lainnya atau lebih bagus kalau yang sudah ada dalam Al Qur'an dan hadis Nabi saw. Jadi boleh kita mengucapkan nama Allah di awal dan di di akhirnya ya. Namaskan. Izakullah khairan atas jawaban antum berikan Ustaz. Mungkin Ustaz bisa dijelaskan secara kaidah umum Ust, tentang pemberian nama karena begitu banyak sekali pertanyaan yang masuk menanyakan tentang nama anak, nama anak Ustaz. Mungkin secara eh uh, kaidah umum uh, yang bisa antum jelaskan kepada para pendengar tentang pemberian pada nama anak Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Jadi kita diperintahkan untuk, uh, dalam uh, dalam syariat Islam untuk memberi nama kepada anak kita dengan nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik, yang dengan itu kita bila tafakul ya, berharap, optimis kepada Allah Subhanahu Wataala untuk diberikan kebaikan kepada anak-anak uh, kita dengan nama yang baik tersebut, dan juga nanti mereka akan dipanggil dengan nama-nama tersebut di hadapan Allah Subhanahu Wataala pada hari kiamat. <tuh> Maka kita pilih nama yang terbaik, seperti yang dianjurkan dalam hadis-hadis yang Sahih, misalnya Abdu Rahman ini jelas-jelas nama yang sangat baik dan Sebaiknya kita berusaha memberikan nama anak kita dengan ini kepada, ya apa ini nama-nama Allah yang lain yang didahului dengan penghambaan seperti Abdul Aziz, Abdul Samad, Abdul Salam, kemudian <tuh> apa ini Abdurrahim dan yang lainnya. Kemudian nama orang-orang yang soleh yang kita berharap anak kita mengikuti akhlak dan tingkah laku mereka seperti para Nabi yang lainnya, kemudian para sahabat dan orang-orang yang soleh. <tuh> Adapun <tuh> Nama-nama yang diarah dalam agama, tentu nama-nama yang mengandung arti buruk. Yang mengandung arti buruk, misalnya ada orang yang menamakan anaknya misalnya al ya, yang bernafiat, jelas ini dilarang. Atau nama-nama yang mengandung arti keburukan, <coughs> yang dilarang dalam agama. Demikian pula nama-nama yang tentu saja berhubungan dengan keindahan nama-nama Allah, tidak boleh kita menamakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu SWT, Kemudian tadi juga yang dilarang nama-nama yang mengandung uh, gambaran mengakui atau menggambarkan kebaikan diri atau kesucian diri ini juga dilarang. Uh, adapun ada nama-nama lain yang tidak ada artinya, yang tidak kita ketahui artinya buruk atau baik, maka ini kalau sudah terlanjur dinamakan demikian ya sudah dibiarkan saja tidak mengapa. Kalau ada nama-nama yang kita ketahui arti buruknya kita teruskan tidak apa-apa. Uh. Kalau ingin memberikan nama awal, maka pilihlah nama yang selamat sejak awal supaya nanti tidak ada masalah. Demikian anjuran dari para ulama. Jadi sejak awal kalau kita ingin berikan nama supaya tidak perlu kita bertanya lagi, nama-nama yang sudah jelas kebaikannya, contoh dari namanya para nabi alaihissalam, para sahabat dan orang-orang yang soleh supaya tidak nanti ada ada masalah setelah itu. Ya demikian. Namsat. <laughs> Terima kasih banyak atas atas kira yang tante sampaikan dan mudah-mudahan para pendengar bisa um, mengambil pelajaran yang sangat banyak sekali di pagi hari ini sat dan sebagai akhir dari perjumpaan kita sat mungkin ya, ada yang bisa anda sampaikan untuk para pendengar semua Ustaz silakan namsat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam berkahullah. Jadi kesimpulannya <laughs> sekali lagi tentang Keindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan tidak terbatas tidak bisa digambarkan dengan lengkap oleh akal dan pikiran manusia maka yang jelas dengan kita mempelajari semakin mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah maka itu akan semakin menjadikan keindahan dalam hati kita, dalam agama kita, dalam iman kita semakin semakin sempurna karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya sebagai sebab utama untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan dalam agamanya dan kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam <coughs> dalam agamanya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membuat kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk terus semangat mempelajari agamanya, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya kita akhiri.